LACUL LEBEDELOR A fost odată ca niciodată, departe într-o pădure adâncă, un lac numit LACUL LEBEDELOR. Pe el trăia o lebădă care aluneca în tăcere și cu grație pe apa limpede. LACUL LEBEDELOR, deși era frumos, avea un secret. Când apunea soarele, lebăda se transforma într-o încântătoare tânără femeie. Femeia era o prințesă. Și numele ei era Odette Fusese blestemată de un vrăjitor rău pe nume Rotbart, Pentru că nu-i plăcea bunătatea ei Singura cale de a rupe vraja era să-și găsească dragostea adevărată Odette, tot blestemată văd? <laughs> N-ai rupt încă vraja? Poți să râzi cât vrei Dragostea mea adevărată sigur va veni și mă va salva Rotbart. Dragoste adevărată! Cine te va găsi în pădurea asta întunecată? Și cine va iubi o lebădă? Vei fi singur aici pe vecie! El va veni! Inima îmi spune că va veni! Într-un regat nu departe de pădure, trăia o regină care era foarte bună. Avea un fiu... Prințul Siegfried, care era chipeș, inteligent și puternic, dar gentilețea nu prea era printre calitățile sale. Într-o seară, regina îl chemă la ea. Siegfried, Vino aici! Am o surpriză pentru tine! Ce surpriză ai putea face unui bărbat în toată fira? Uh, un cal. Păi, mamă, ăsta e un cal obișnuit. Haide, Siegfried! Nu, serios, nu pare destul de puternic Mama! Pai, mie mi se pare destul de îndrăzneț Poate ar trebui să-l numești Stomper Ascultă, mai am o surpriză pentru tine? Siegfried văzut trei tinere fete care se apropiau cu grație de el Acestea sunt fete care au venit să te cunoască pentru... Căsătorie? Dar eu nu vreau să mă însor, mamă Și fetele astea... Nici măcar nu le pasă de mine Vor doar să se marite cu mine pentru că sunt prinț oh, Ce urât! Ha! Siegfried, ce spui acolo? Nu e chiar așa Nu mai vreau să te ascult Hai, Calule, să vedem cât de puternic ești Să mergem undeva departe de aici Stomper și-a ridicat copitele în aer și apoi a pornit în viteză ieșind din regat Prințul Siegfried nu îl putea controla și oricât ar fi încercat, Calul mergea mai departe În curând au ajuns la pădure Stomper s-a oprit brusc și prințul Siegfried a fost aruncat într-o grămadă de frunze. Calticăluos! Nu știi să mergi la galop cum trebuie! Vei plăti pentru asta! Dar când s-a întors, a văzut lacul în fața lui. A fost atât de surprins încât aproape că a uitat că a avusese o zi proastă. S-a așezat pe jos, lângă tufișuri, și a stat acolo privind lacul. În sfârșit, liniște și pace. De ce face mama asta? Vrea să mă însoare cu cineva pe care nici nu o cunosc. Și mai dă și un cal care nici nu-mi place. Ce zi groasnică! În timp ce prințul bombănea despre ziua lui proastă, prințesa Odette se ascunsese în spatele unui copac și acum îl urmărea Cine e bărbatul ăsta? Pare foarte furios și supărat pe ceva Totul e oribil Lumea e oribilă Iar și florile astea sunt oribile Văzând cum distruge florile, Odette s-a enervat Hei! Nu poți să te porți așa cu florile! N-au făcut nimic care să merite asta! Prințul Siegfried a fost fascinat de frumusețea lui Odette. Hă? Tu. Cine ești? Eu sunt Odette, prințesa acestui lac. Cum îndrăznești să vii aici și să distrugi bietele flori? Hă, eu sunt prințul Siegfried. De ce să mi peste mie de florile astea stupide? Nu sunt stupide! Au sentimente, la fel ca mine și ca tine. Nu fi de acord cu ea? Odet a pus mâna pe o floare și a făcut-o să înflorească din nou. Prințul Siegfried a fost surprins. Nu mai văzuse așa ceva niciodată. Odet l-a văzut uitându-se la ce făcuse. De ce îmi zâmbește așa? Când vei ajuta pe cineva care e la nevoie, vei ști și tu. Încearcă să știi că nu doare să fii bun. Mai solți? E atât de stupid. Eu plec. Hai, calule! Oh. Hei, prințule! Încearcă dată Vei zâmbi și tu! Mă rog! Prințul Siegfried se întoarse rapid la galop. Era drum lung până acasă și deja se-i zorii zilei. Pe drum se întâlni cu un bătrân sărac. Hei, tinere! Vrei să-mi dai puțină apă? Mi-e atât de sete! Apă? Cine crezi tu că... Exact atunci, vocea lui Odet i-a răsunat în minte. Hei, prințule, nu e niciodată târziu să fii bun! Uh, uh, uh, uite, poți să o iei tu. Dar o pe toată, eu nu o vreau. Oh, mulțumesc! Ești atât de bun! Prințul a fost atât de surprins, încât chiar a zâmbit. A călărit în bună dispoziție și în curând a ajuns acasă. A doua zi, la palat, a decis să felicite slujnicele. Ceva ce nu mai făcuse niciodată. Și când l-a văzut expresia de pe față, s-a simțit și mai bine. Deci, la asta se referea. Mm, cred că am să-i fac o vizită din nou, di seara. Așa că seara se furișă din palat și se duse la calul său. Ș iau, sunt. Vreau să merg la lac. Tu acolo, acum? Bun? Oh, oh. Adică, te rog, du la lac, stomper! Și pornirea înapoi înspre lac. Odette fu extrem de surprinsă. Oh, te-ai întors! De ce? Cum adică, de ce? Un prinț nu are voie să meargă trei place? În plus, mulțumesc, pentru că m-ai învățat ceva foarte special ieri. Plăcerea e numai a mea! Vino, hai să-ți arătăm împrejurimile! Și tu... Uh... Oh, uh, îl cheamă Stomper? Bună, Stomper! Ești un căluț bun! Păi, uh, hai să nici nu vorbim despre cât de bun e... Peste noapte, Siegfried și Odette au povestit și au râs. Ea i-a arătat multe părți frumoase ale locului. <laughs> Dar el nu putea fi atent decât la bunătatea și frumusețea ei. În fiecare seară mergea să o vadă și până în zori se întorcea la palat. Zilele treceau și toată lumea observa cât de generos devenise prințul. Fiule, trebuie să-ți spun ceva. Da, mamă? În seara asta, toate fecioarele din ținut vor fi invitate la un bal și va trebui să dansezi cu ele. Dar, mamă, ți-am spus deja că nu iubesc pe niciuna din ele! Băiatul meu! Oamenii din regat abia așteaptă ca prințul lor să se căsătorească și să preia apoi tronul ca rege. Mâine va trebui să-ți alegi o mireasă. Acesta e ultimul meu cuvânt. Ce o să mă fac, stomper? În seara aceea, Prințul a dansat cu toate fecioarele frumoase care erau prezente. Le-a zâmbit tuturor, dar nu se putea gândi decât la Odette. Balul a durat aproape toată noaptea, dar când în sfârșit s-a încheiat, prințul s-a furișat din palat. Stop! Să mergem să o găsim pe Odette, da? Au pornit repede la galop în noaptea rece, dar ei nu știau că o umbră îi urmărea, mergând aproape în spatele lor. Curând au ajuns la lac, Odet. Odet! Odet, Siegfried! În seara asta ești foarte... Oh! E... e totul în regulă? Odet, am venit să-ți spun că sunt îndrăgostit de tine. Mă gândesc într-una la tine. Ai vrea să fii soția mea? Oh, eu nu pot. Cum? De ce? Pentru că sunt... În momentul acela, soarele a început să răsară și înainte ca Odet să-și termine propoziția, s-a transformat în lebădă, sub ochii prințului Siegfried. Odet, nu! Ce s-a întâmplat cu tine? Cum te-ai transformat în lebădă? Ha, vezi tu, de mult, un vrăjitor nemilos pe nume Rothbard... A aruncat asupra mea un blestem. Din cauza vrăjii lui, sunt om noaptea și lebădă în timpul zilei. Numai dragostea adevărată poate rupe vraja. Atunci, lasă-mă să rup eu blestemul! Te voi iubi mult, chiar dacă ești lebădă sau om sau altceva! <gântări> Crezi că e așa ușor să rup un blestem? <gântări> Crezi că dacă spui cuiva că iubește asta, își dovedește dragostea? Nu. Dragostea de frată cere sacrificiu. Ești gata să te sacrifici pentru dragoste? Da, sunt. Aș face orice pentru ea. Foarte bine! Nu! Siegfried! Cum îndrăznești să-i faci asta? No! Nu! Odet! Trezește-te, dragostea mea! Odet! <laughs> Nebuni. Oh, uh. hotel. Uh, Drag, trezește-te. Cu un zâmbet răutăcios pe față, Rottbart se -a întoarse și dădu să plece. Dar tocmai atunci, Stomper veni din spatele lui și îl lovi. Rottbart zbură prin aer și își scăpă bagheta pe jos. Cu toată puterea lui, Stomper ridică picioarele în aer și călcă cu copitele pe baghetă, rupând-o în două. Nu! În clipa aceea, Rothbard a dispărut în aer și nu a mai fost văzut niciodată. Deodată, au ieșit scântei magice din bucățile rupte ale baghetei. Scânteile au zburat deasupra lui Odet și Siegfried și i-au atins. De-îndată, Siegfried s-a transformat în om din nou. Odette are devenit și ea om, deschizându-și încet ochii. Odette! Odette! Te simți bine? Da, sunt bine! Ce s-a întâmplat cu Rothbard? Păi, să zicem că Stomper al nostru a avut grijă de el. Prințul și Stomper au dus-o pe Odette la palat. Siegfried i-a explicat totul mamei sale care a fost foarte fericită să o vadă pe frumoasa prințesă și a fost de acord pe loc ca cei doi să se căsătorească. Odet și prințul Siegfried s-au căsătorit și au avut o ceremonie splendidă. Prințul Siegfried a preluat tronul devenind rege, iar oamenii din regat au fost încântați. Dar ce s-a întâmplat cu Stomper, ați putea întreba? Ei bine, Stomper a fost numit comandant al armatei regelui și a avut grijă ca cei de teapa lui Rothbard să stea la kilometri depărtare de regat.